As-salamu aleyküm ve rahmatullahi ve barakatuhu. As-salamu aleyküm ve rahmatullahi ve barakatuhu. Zəhmət olmasa qabağa çəkilin. Tavuşna ayaq üstə durma. İnnəlhamdəlilləh Nəhməduhu və nəstəinuhu və nəstəğfiruhu və nəəudhu billəhi min şüruri anfusina və min seyyəti a'malina məl yehdihilləhü fələ mudillələ وَمَنْ يُضُلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهِ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا İləهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَحْتَهُ لَا شَر۪يكَ لَهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ əmmə bə'd Məftələ müsəlmanlar Artık kabakda bizi Böyük azametli bir Ay gözləyir O ay ki Allah subhanu və teala O ayda bize oruç tutmalı fəz edirir Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alə, və alə aleyhi və səlləm bu ayda bizə gecə namazına durmağı öyrədib. Bizim üçün sünnət edib onu. Ona görə də bu ahirətin mövsümlərindən bir mövsümdür. Ona görə bu ayda kim itayətlə məşğul olubsa, ibadət edibsə, o insan qazanır. Və o adam ki, öz qəflətində, öz nəqsanlarında davam eləyibsə, o insan həqiqətən məhrum olub böyük xeyirdən və ay gəlib çıxacaq, onun da heç bir savabı olmayacaq, ya da olacaq, az olacaq, Allah-u Teala-ya yaxınlaşmayacaq. Və Allah-u Teala orucu təqvanı əldə eləməkdən ötürü fərz edib. Çünki oruç, teqvaya olan en büyük bir sebebdir. Allah Subhanehu ve Teala buyurur, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَانُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ İman getirenler, evvel, sizden evvelki ümmetlere ferz olduğu kimi size de oruç ferz olundu. Belki teqvalı olasınız. Yani oruç özü özünde teqvadır. Onun da insan təqvanı əldə edir. Ona görə müsəlman kişi və müsəlman qadın Rəbbinin əmrinə itaət edərək oruç çuzsalar, onlar təqvanı əldə etmiş olurlar. Çünki onlar Allah Subhanətə Alının orucda olan əmrlərini yetirə, yerinə yetirəcəklər, orucda olan qadağalardan çəkinəcəklər. Və əmçinin təqvanı ona görə əldə olunur ki, insanın bu ayda Allah Tağalanın nəzarəti altında olduğunu, yəni imanı daha da artır. Bilir ki, Allah Subxana Teala onu hər yerdə baxır. Ona görə də gizlidə də, açıqda da Allah Tağaladan qorxur. Və oruç tutan, oruç vaxtı qadağan olunmuş şeylərdən çəkinir. Və istəsəyir, çəkinməzdir. Və lakin Allah Tağaladan qorxduğu üçün çəkinir, təqvaya görə çəkinir. Ona görə də oruc vasitəsi ilə oruç tutan öyrənir, necə nəfsin istəklərindən üstün olsun və həmçinin o ləzzətləri ki, nəfs istəyir, onları tərk edir, Allah dağlanın savabına ümid bəs onun cəzasından qorxaraq. Ona görə də oruc bir çox ibadətə səbəb olur, namaza, zikrə, sədəqəyə və s. Və orucun vasitəsi insan qorxarır, Təqvanı əldə etmiş olur Və orucun vacibli, vacib olmasının Hikməti də məqs təqvadır Və Allah Dağlanın İtayəti uğrunda Nəfslə mübarizə aparmaqdır Əmr olmuş şeyləri yerinə yetirmək Qanağın olmuş şeylərdən çəkinməkdir Və bəzi insanlar səhv fikirləşirlər Elə bilirər ki, oruc yalnız Orucu pozan şeylərdən Çəkinməkdir Və o görürsən ki, Ramazanda da başqa vaxta da o insan eyni vəziyyətdədir. Günahlarla məşğuldur, vacibləri tam yerinə yetilmir, nöqsanlıq edir vacib, vacib işlərdə. O insan orucun həqiqətini, orucun mahiyyətini başa düşməyib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alə aleyhi və səlləm bu cür insanlara işarə edib və Abu Hüreyra radiyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi və alə aleyhi və səlləm buyurduq, مَنْ لَمْ يَدَعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجِتٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابًا Kim ədalətsiz sözleri ve o sözlerden emel elemeyi terk edemeyipse, bilsin ki Allah-u Teala'nın onun yimemeyinde, içmemeyinde hiçbir ihtiyacı yoktur. Yani allah taala ona o cür olunca savab vermez. Buhari rivayet edeyim. Onun görə də çox qəribədir ki, insan yeməkdən, içməkdən çəkinir Ramazan vaxtı, gündüzdə. Halbuki o şeylər başqa vaxtda halaldır. Sadəcə Ramazanda müəyyən bir vaxtda haram olur. Və lakin ilə şeylər var ki, ola daimə həmşi haramdır. İstir Ramazan olsun, istir başqa vaxt olsun və o şeyləri insan eləyir. Və bu cür oruç tutan insan orucun hikmətini başa düşməyir. Və Allah Subhanahu ve Teala, Bizə orucu fərz eləyəndə ondan ötürü fərz eləyib ki, dərəcələrimiz yüksəlsin, günahlarımız bağışlasın. Ona görə də biz hiss eləməliyik ki, oruç tutaraq biz Allah-ı Teala ibadət edirik. allah taaladan Teala-dan əcli deləyək. O susuzluq aclıq ki, bizdə olacaq, O'na dözəcəyik. Yalnız allah taaladan O'nun əcrini istəyək. Və bu ay əhər bir qonaq kimi qarşılanır özümüzə. İstəməyək ki, tez ay kessin, gəsin. Yox. Və Abu Hurayra deyir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "Mən sənin Ramazana imanən və ihtisaba gufrə lehu ma min zənbi." Kim Ramazan ayında imanla və əcrə ümid bəsləyərək oruç tutarsa, Onun keçmiş günahları bağışlanar. Buxari ilə muslim rivayət ediblər. Və orucda müftələ müsəlmanlar səbr var. Səbrin üç növü var və hamısı da orucda var. Birincisi, Allah-u Teala-nın itayətində səbr eləmək. İkincisi, Allah-u asi olmaqdan səbr eləmək. Və üçüncü də allah taalanın acı qaza və qədərinə səbr eləmək. Ona görə də orucun savabı əzəmətlidir, böyükdir. Və oruç tutan, Allah bu ve Teala'nın bu ayəsi de ona da aittir. Allah Subhanehu ve Teala bürür, İnnəmə yuvaffəs səbirunə ecrahum bi Sabr edənlərə, onların ecri tam olaraq, sayısız hesapsız verileceği. Ve Allah Subhanehu ve Teala hemşinin güzsi hədistə gelip ki, Peygamber Sələləm buyurdu, Kullu amel ibni Ədəmə yudā'f. Elhasanətü aşrı amfəlihə ilə sebimiyyəti zıqf. Qaləllahu Azəzə və Cəll illə səvm, fəinəhü liy və ənə əczi bih yədəu şəhvətəhu və ta'anəhum min əcli. Adəm və hər bir əməlinin savabı artır. Bir yaxşı əmələ görə 10 savabdan 700 savaba qədər, 700 qat savaba qədər alı, alır insan. Və Allah taala buyurdu ki, orucdan başqa. Çünki oruc, oruc mənə xastır və onun mükafatını mən özüm verəcəm. Çünki insan öz şəhvətindən, öz yemeğindən, məndən ötürü əl çəkir. Və Allah Subhanələ özü verəcəyir. Yəni, onun sayın, hesabını yalnız Allah bilir. Qəhəmçinin mühtələ müsəlmanlar, Ramazan ayı, Qur'an ayıdır. Məhs, Qur'an Qur haqqında Allah Subhanələ nazil edib, Şəhru Ramazan, eləzi unzilə fihil Qur'an, <coughs> Hudən linnasi və bəyyinəti minəl hudə vəl furqan. Ramazan ayı o aydır ki, Kur'an o ayda nazil olur. İnsanlara düz yol göstərmək üçün, düz yolu ve furqanı insanlara beyan edilmək üçün. Yani furqan, Kur'an'dır. Hansı ki, hakkı batildən ayrı. Ve onun görədə Peygamber sallallahu aleyhi və alə və selləm, bu ayda Kur'an'a çok gayrı göstərərdi. Ve İbn-i Abbas rədiyəllələhu anhümə, dəyir ki, Resulullah sallallahu aleyhi və alə aleyhi və selləm, Ən səxavətli insan idi, yəni ən əlaçıq insan idi. Və Ramazanda daha da səxavətli olurdu Cabrail aleyhissalamla görüşəndə. Və Cabrail aleyhissalam hər gecə onunla, onunla görüşərdi <coughs> və ona Qur'anı öyrədərdi. Və ona görə da Rasulullah sallallahu aleyhi və sellem aleyh və səlləm xeyir gətirən küleydən daha da səxavətli sahabə, idi. Bu xarində muslim rivayət ediblər. Ona görə də mühtələ müsəlmanlar bu ayda çalışaq, Qurana qayrı göstərir, onu oxuyaq, onu əzbərliyək, onu da öyrənək. Və Peyyamber s.ə.v Ramazanın hər bir gecəsində Cəbrail ə.sələma oxuyardı Quranı. Ona görə də biz də çalışaq gecələr, oturaq, heç olmusa bir ezdə olsa Qurana oxuyaq. Çox insan gündüz oxuyur və gündüz də oxumaq səlavətdir və lakin gecələr də oxusa oku daha yaxşı olar. Və həmişə müsəlmanlar Ramazan ayı gecə namazının ayıdır. Və Peygamber sallallahu alayhi ve sellem bizə öyrədib ki, Ramazan Ramazanın gecə gecələrində də gecə namazına duraq. Və səhabələri ilə də Ramazan Ramazanın bir neçə gecəsində durub namaza Sonra da qorxub ki, ümmətə fərz olunacaq. Ona görə onu tərk edəyib. Lakin, bizi rəqbətləndiril. Və Abu Hurayr r.a. deyir ki, Resulullah s.ə.v. buyurdu, Mən qamə ramazana imanın və əhtisəbən qufir aləhu mə təqaddmə min zəmbi. Kim ramazan ayında imanla və əcrə ümid bəsliyərək <gülüyor> gecə namazına durarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Ona görə də biz, Çalışaq bu namazı qılaq, hansı ki, biz ona təraviq namazı deyirik. Və yaxşıdır ki, insan imamla axıra qədər qılsın. Fərqi yoxdur, istəyir, imam bir rüqat qılsın, istəyir 21 ya 23 və s. Yəni, nə qədər imamla axıraqca qədər qılsın, bir o qədər savab çox olar. Bütün gecənin ibadəti sənin üçün yazılır. Və Abuzar radıyallahu anh deyir ki, Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir yerde oruç tutmuşuz Ramazanda. Ve o ayın hiçbir gecesinde gece namazına durmayıp. Ve ahırda Ramazanın sonuna 7 gece kalmış bizimle durduğu Gecenin ilk üçte biri keçenden sonra. Ve sonra 6 gece kalmış durmayıb ve 5 gece kalmış yine bizimle durup gecenin yarısı keçenden sonra. Ve ben dedim ya Resulullah. Kafki sanki bizimlə bütün gecəni ibadət eləyərdi. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurdu: İnsan imamla axıra qədər namazı qılarsa, onun üçün bütün gecənin namazı hesab olunur. Sanki o bütün gecə qılıb. Və Əbu Zər deyir ki, Ramazanın sonuna dörd gecə qalmış, yenə Peyyəmbə Sələm durmayıb bizimlə və lakin üç gecə qalmış öz ailəsini, öz ə, zövcələrini, insanları yığıb və gecənin son üçdə birində bizimlə qılıb ta biz elə qorxduq ki, uğur əldən gedəcəyik. Və ondan soruşdular, uğur nədir? Deyib ki, suhur, yəni suhur yeməyini geciktirə bilərdi ə ayın qalan günlərində də bizimlə namaza durmayıb. Abu Davud rivayet edib və başqaları səhih isnadla. Ona görə yaxşıdır ki, insan tərəvik namazını qılsın. Və tərəvik namazının müəyyən rükat sayı yoxdur. 2-2 qılırsan, axırda bir rükat vitr namazını qılırsan. Və lakin peyğəmbər sallalləm adətən 11 rükatdan çox qılmazdı. Ona görə cemaət yığılışanda bir yerdə bir yerdə qılanda, yaxşıdır ki, sünnəyə daha uyğundur ki, 11 rükət qılsın. Və lakin, bəzi məsqidlərdə görürsən, bir az çox qılırlar, onda problem yoxdur. Yəni, onlardan qıla bilərsən axıra qədər və axıra qədər qılsın, daha yaxşıdır. Bəzilər yalnız 10 rükət ya 8 rükət qılıb çıxırlar. Bu, yəni, sünnəyə uyğun deyil, günah da deyil sözsüz ki, və lakin, savab azalır. Və həm ki, mühtənə müsəl Ramazan ayında Qədr gecəsi var. Hansı ki, min aydan xeyirlidir. Və Allah Subxanə və Məhzul o gecədə Quranı nazil edib, buyurub, qadr. biz onu Qədr gecəsində nazil etdik. <gülüyor> Ona görə də çalışaq, <gülüyor> o gecəni qarşılayaq. O gecə də Ramazan ayının son 10 gecələrindən biridir. Və ən səhirə odur ki, o daima bir Yerde olmur. Yani hər il bir eyni gecede olmur. Ve çox ihtimal var ki o tek gecelerdədir. Yani Ramazan ayının son tek gecelerindədir. Yani 21-23-25-27-29. O cürlə. Ona gürə çalışan bu savabı eldə vermiyik. Ve akulü qavli hədə və əstəqfirullahəli və ləkum. Elhamdülilləhi rabbil alemin. Və salatu və salamu ələ nəbiyyə Muhammed və <gülüyor> ələ alihə və əshəbi əzmə'in. Ammə bəəd. Öfkele müşalmanlar, Ramazan ayında savaplar artır, günahlar azalır. Ona göre de Allah-u Teala'nın lütfünden dileyin, dua edeyin. Feal olalım bu ayda. O insan ki Ramazan ayında çalışmayıp, o insan başka vakta çalışmaz. Daha bu Hureyre R.A.H.'ın Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve ala ali sallam buyurdu: Rahima an farujulin zikirtu indehu felem yussalli alayhi ve rahima an farujulin dakhala alayhi Ramazan thumma ensalaha qabla an yughfar lahu ve olsun o insan ki benim adım çekildi onun yanında ve bana salavat getirmeyin. Ve zelil olsun o insan ki Ramazan ayı gəlib keçdi və lakin onun günahları bağışlanmıyıb. Və zəlil ol, olsun o insan ki, onun yanında qocalmış valideynlər var və lakin onlar onu cənnətə salmayıblar. Yəni, yaxşı baxmayıb onlara və onlar səbəb olmayıblar ki, o cənnətə girsin. Tirmizi rivayet edeyim. Ona görə, müftələ müsəlmanlar, bilin ki, ən yaxşı ibadətlər bu ayda, Və s. ayılarda sözsüz ki, fərz ibadətlərdir, fərz namazlardır məsəl üçün, fərz namazlara yiyayət eləmək lazımdır. Xüsusən ki, məscidin yanında yaşayırsa, məsciddə onları qılmalıdır cəmaatla və həmçinin cümə namazı və həmçinin valideynlərə yaxşılıq eləmək, qohumlarla əlaqə saxlamaq, hər kəsin haqqını vermək və s. vacibatlar. Və həmçinin Allah Taala'nın qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək də ən böyük ibadətlərdəndir. Ona görə də gəl əzalarımızı saxlayaq günahlardan, Allah Taala'nın razı olmayan şeylərdən. Və Abu Hüreyra rəziyallahu anh deyir ki, Rasulullah sallallahu ve ala, ve buyurdu, qal, valiyen, -şey alayhi və ali və sallam buyurdu: "İnallaha qal: "Mən adə li waliyən faqad adantuhu bil harb. Və ma taqarraba ilayya 'amdu bi şey'in uhibbu ilayya وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى يُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ لا وَإِنِ Yaxın qolumu, sevdiyim qolunu incilərsə, onunla düşmənçilik eləyərsə, bilsin ki, mən ona müharibə elan etmişəm. Və əgər bəndə mənə fərz ibadəti ilə yaxınlaşarsa, bu mənim ən çox sevdiyim şeydir. Yəni, ən çox sevirəm ki, bəndə mənim, mənə fərzlər vasitəsi ilə yaxınlaşsın. Və əgər bəndə nafilələrlə, yəni fərzdən sonra nafilələrlə mənə yaxınlaşsaq, O qədər yaxınlaşacaq, o qədər nafili eləyəcək ki, axırda mən onu sevəcəm. Və əgər mən onu sevsəm, mən onun eşidən qulağı, görən gözü, götürən əli və yeriyən ayağı olacaq. Və əgər o məndən nə isə istəyərsə, mütləq ona verəcəm. Və əgər məndən sığınacaq istəyərsə, mütləq sığınacaq da verərəm ona. Və həmçin mühtərə müsəlmandan çalışaq bu ayda, övladlarımızdan kim? Oruç tutmaqı bacarırsa, onlara or oruç tutduraq. Əmr eləyək ki, oruç tutsunlar. Xüsusən də indiki vaxtda, indiki vaxtda da məktəb yox, bir şey yox. Yəni, azaddılar. Və həmçinin o səbəblər ki, orucu asanlaşdırır o üçün o səbəblərdən də yapışaq. Çünki balaca, yəni kişi e, insan oruca əgər öyrəşərsə, Oşaqlıqdan, yaşdaşanda da onun üçün asan olacaq. Və onun görə də sahabələr radıyallahu anhüm öz oğladlarına orucu tutturardırlar. Və Ar-Rübey bint Mu'avvid radıyallahu anhə demişdi ki, o vaxt hələ Ramazan orucu yox idar, orucu idi. Dedi ki, biz oruc tutardıq və uşaqlarımıza onu tutturardıq. Və oyuncaqlar bizdə var idi. Və oyuncaqlar bizdə var idi. Pambıqdan və səyir, kətandan. Və kimsə onlardan ağlayanda, yeme-i biz bizim oyuncaqlarla onların başlarını qatardılar. Ta iftar olana qədər. Bukhari-i nə Müsli bir rivayet Ona görə de, onları da öyrəliyik, oruç tutmaqı ve əcr qazınaq. Ve Peygamber əsələm buyurdu, مَنْ دَعَيْ لَهُدًا كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلِ ucuri mən tabi'ah, لَا يُنْقِسُ ذَٰلِكِ مِنْ ucurihim şəy Kim düz yola çağırarsa, onun üçün yaxşı əməli eləyənin savabı da onun üçün də var. Yəni, ona tabi olanın savabı ona da var və lakin həmin insanın savabından heç bir şey əski olmayacaq, Müslim rivayət edir. Yəni, kiməsə yaxşı bir şey öyrətmişsənsə, o nə eləyəcək, sənə o işdə tabi olacaqsa, onun savabı sənə də yazılır və lakin onun savabı yerində qalır əskil olur. Ona görə onlara oruç tutduraq, ola ki məcbur edəmiyə. Görsək ki, yəni dözmürlər, dözə bilmirəm və yan vaxta qədər günün yarısına kimi tutublar, daha istəmirlər. Yəni çox da üstünə getməyək. İcazə ilə səralar ki, yəni oruc açmağa icazə istəsələr, icazə verəy olaraq. Və əsas odur ki, yəni onlara sevdirək bu ibadəti. <coughs> və həmçinin müxtərəm müsəlmanlar bu günlərdə Görür ki, müsəlmanlar gedirlər, Ramazana hazırlaşırlar. Yəni, cürbəcür yeməklər alırlar. Ramazanla alaqədir olan, yani, cürbəcür ehtiyacı olan şeyləri alırlar. Və bunda ki, hec bir problem yoxdur, hec bir günah yoxdur. Çünki yeməklər və halal yeməklər, halal içkilər, müsəlman üçün halaldır. Və Allah səhəni və teala buyurur, Qul mən hərramə zinətə Allahələti əxraci li'ibədih minət tayyib li ibadihi wattiibati min arrizq qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah kadhalika nufassilu alayat de ey muhammed allah taalanin bəndələri icin xıxartdi be bezekleri ve dozal ruzini kim qadağan eləyə bilər kim haram eləyə bilər de onlar iman gətirənlər üçün bu, dünyada, bu dünyadadır və axirətdə isə yalnız onlar üçündür Və biz bu cür bilən insanlara öz ayələrimizi izah edirik. Və şək yoxdur ki, bu caizdir, heç bir problem yoxdur və əksinə yaxşıdır. Və da, lakin daha mühüm odur ki, insan mənəvi cəhətdən Ramazana hazırlaşsın. Çox insan mənəvi cəhətdən hazırlaşmır Ramazana. Özü üçün müəyyən bir proqram qurmur, necə Ramazanda olacaq, ne inəyəcək, necə ibadət edəcək onun gecələrindən, gündüz üzərindən necə faydalanacaq? Ona Ramazan Ramazana hazırlaşmaq lazımdır ki, insan sonra Ramazan ayında gözəl şəkildə ibadət edə bilsin, gözəl şəkildə onu keçirə bilsin, zikrlə və s. Və bu daha mühümdür, nəinki? Yeməklə və s. şeylərlə hazırlaşmaq. Və bir övbəkərə müsəlmanlar ki, bu ayda qadınlar evlərdə çox Çox vaxt yemək hazırlamaqla, iftara hazırlaşmaqla, suhura hazırlaşmaqla məşğul olurlar. Və əmçün sonra yeməkdən sonra qabları yumaq, süfrələri təmizləməyə və s. Ona görə də qadının vaxtının çoxu keçir mətbəxtə və şək yoxdur ki, ona əcr yazılır bu əmələ görə. Allah rizası üçün eləyirsə. Və lakin onun da ehtiyacı var ki, imanı güclü olsun. Onun da ehtiyacı var ki, namaz qılsın, zikr eləsin, Quran oxusun. Ona görə də biz gələk öz qadınlarımıza kömək eləyək. Kömək göstərək analarımıza, zövcələrimizə, qızlarımıza, bacılarımıza. Yəni, onlar üçün də kömək eləyək ki, onlar da biraz az zikr eləyə bilsinlər, Quran oxuya bilsinlər, namaz, ə, ə, nafila namazları qılsınlar. Və bu da necə mümkündür? Yəni, ev işlərini bir onların o onlardan o yük, yükünü götürək. Yəni yeməkləri lazım deyil ki, vacib deyil ki, mütləq 50 dənə növ yemək olsun iftarda. 1-2 dənə olsa inşallah kifayətdir. Yəni ağır bir şey olmasın. Yəni lazım deyil ki, hər şey olsun. Və həmçinin bəzən hazır yeməklər də almaq olar duqandan. Və həmçinin qabları da bəzən almaq olar, yəni ondan yaxud plastik qablardır ki, hansı ki, bir dəfəli idi, onları sonra tullayırsın ki, əziyyət olmasın, yəni yumağa və s. <coughs> və həmçin yaxşıdır, necə ki, bəzi qadınlar elirlər, soyducuda saxlayırlar bir neçə günün iftarını, o da yaxşıdır ki, sonradan vaxt olsun ibadətə zikr eləməyə. Və Ramazan ayı, inşallah, ayın biri girir, avqustun biri. Və Allah subhanahu va taala o ay bizimlə xeyirli etsin. Allah subhanahu va o ayda bizi savab qazananlardan eləsin. Allah subhanahu va taala cənnətlənmizi azad eləsin bu ayda. Amin. Allah subhanahu va bizim ölkəmizə, bütün İslam ümmətinə xeyir bərəkət getirsin bu ayda. Sallallahu alayhi və səlləmə ala seyyidina Muhammed və alih və